Thank you. Obletajte do nich zlatú že Žení ich sami pod obľvočkom hlási. A už ich musím pod particu skryť. Pestúnka, prestaň! No, no neplať, princezna Na čo toľko žiaľu? Keby sa to povie... Lenže čo mám robiť ja, keď ma otec núti, aby som sa vydala za toho bradatého portulánskeho princa? Mm, alebo za holohlavého ašmuckého princa, alebo za bezubého jakúrského princa. Ty ja sa alebo... mi vysmieváš. Ale nie, nie, dievčička, tebe nie. Vysmievam sa iba hlúpým kráľovským poriadkom. Pestúnka, ja nechcem ani jedného no, z nich, nechcem. no, nože toľko. Ešte nie je všetko stratené, možno sa nájde odvážny mládenec, že ťa ulapí spredno nosa tým starým pitačom. Nenájde pestúnka moja, môjho oca nikto nepresvedčí, myslí iba na seba. Veď vidíš, že v paláci sa všetko krúti iba okolo jeho stola. Ne, je. Ktorý princ mu ponúkne väčšiu pochuť, tomu má dá. Nikto nemá tej výrečnosti, aby ho presvedčilo ino. Ale no, sama sa obzriem po niekom, len už nesmúť. akého by som pre teba chcela. Aby mal myseľ čistú... Srdce prajné a ruky súce na pohľadenie i do roboty. Ach, pestúnka, keby sa našiel taký mládenec. Nebudem váhať ani minutu a podám mu ruku. No, sú aj statoční a dobrí mládenci. Nie na kráľovských dvoroch, ale vonku, medzi ľuďmi. Pojdem a vyberiem ti takého. Ak sa ti to podarí, pestúnka moja, nikdy ti to nezabudne. No, lásky už maj zaprietené, Teraz do záhrady a ďalej vyšívaj svoju svadobnú šatku, aby král niečo nepobadal. A no, vieš, že mi dá čas len dovtedy, kým nedokončím šatku. No, no vie moja. A ja už vyšívam posledný roštek. No, preťahuj robotu, ako sa dá. Ja sa budem ponáhľať. Hej leto, krásné oblaky biele, odslúžil som si tri roky celé. Za každý rok mi strieborniak dali, nesiem si domov majetok malý. Dobrý deň, synček. Aký si len veselý. <laughs> Dobrý deň aj vám, starka. No, veselý som. Veď aj mám byť prečo. Tri roky som si odslúžil ako paholok a teraz idem domov. Matke kúpim poživne, chalupu dám do poriadku Aha, dáma im neostane na nový oblek a nové črievice. Aj, tvoja matka je šťastná žena, keď má syna, ktorý sa o ňu postará. Ja nemám nikoho. Ťažko je v starobe chudobnému človeku. Nesmúte starká. Pozrite, tu sú tri strieborniaky. Jeden bude pre matku, jeden pre mňa na ušatenie a ten tretí dám vám. Vezmite a pomôžte si. Ďakujem ti, synak. Zriedkavo sa nájde taký prajný človek ako si ty. Ja sa ti veru nemám čím moc slúžiť. Ale rastate možno za mňa odslúži sama princezna. <laughs> Ale starka. Princezné majú inakšie starosti. Len v zdraví užite a dovidenia. No čo. Drevo na chalopusy si nazvážam a sám ho aj otešiem. Ani nezbadám, že mi ten tretí strieborniak chýba. Lada. Zase oproti mne, starenka. A zda si sa preľako, Šuhajko. Čože by, starka, iba som sa prekvapil, keď ste sa tu tak odrazu objavili. A kamže ideš taký rozveselený? Domov. Idem zo služby a nesiem si dva strieborniaky. Matku si nachovám, chalúpu opravím. Tak, čo by som sa netešil? reč, Žuhajko, oj múdra. Dobre, pre predobre, takej materi. O mňa úbohu sa veľa nemá, kto postarať. Ani kúska chleba mi nemá, kto podať. Starká je vyziabnutá? dozaista je aj hladná. Ani len nasol? sol nie to. Nože, neplačte, starenka. Tu máte jeden strieborniak. My s matkou sa už dáko zaobídeme pri jednom... Oj, dobrý človek si ty, Šuhajko, veľmi dobrý. Ale akože sa ti ja odmením. Nie ako starká, mám mladé ruky, uživím seba i matku. Možno sa ti za mňa odmení sama princezna. Nech ťa sprevádza šťastie. Hm? Čože im obom chodí princezna porozume. Princezna je ďaleko a môj dom blízko. Dám matke tento strieborniak, opravím chalupu, nachystám dreva na zimu a vrátim sa naspäť do služby. <laughs> a zase bude dobre. <laughs> Ej cesty dlhé, cestičky biele, dobre som slúžil tri roky celé. Za každý rok som strieborniak dostal, už mi z nich jediný iba ostal. Čo? Až ma prehradilo ďalšia starenka. Pane bože, varie tento svet iba zo stareniek. A táto sa neborka ledva vlečie. Dobrý deň, starka. Kamže ste sa vy taká nevládna vybrali? Ach, chlapče môj, veru ledová nohy prekladám. Tri dni som už nemala v ústach ani máčný mak. A to sa nenašiel nikto, čo by vám pomohol. Nenašiel, chlapče môj. Svet je zlý, sebecký. Starý človek je ľuďom iba na ťarku. Preto som sa vybrala do mesta. Počula som, že sa tam chudobným zavšia ujde aj z kráľovského stola. Kráľ vraj jedáva len chutné mesko s hlucháňou a keď také nedostane, vyhadzuje v zlosti plné misy z okna. Nuž, Počkám si, kým vyhodí niečo aj mne. Lenže takto vy do mesta nikdy nezajdete. Umriete niekde na ceste. Poručeno, Pán. No, len si choď spokojne svojou cestou, chlapče. Nemôžem ju takto nechať. Nemôžem ju pustiť bez pomoci. Srdce mi nedá. Starka. Nepočula, a zda by som sa mal pobrať, matke aspoň niečo doniesť. Čo, matku dáko, uratujem, ale túto Starku nemá kto. Starka, Starka, Starka, počkajte! Starka, tu máte Starka, strieborniak. Vráte sa domov a kúpte si, čo potrebujete. Lápče môj, keď chudobný dáva posledný krajciar, to je viac ako keď kráľ dá polovicu kráľovstva. A ty ako? Hm, dáko si už pomôžem. Ale si zosmutnil. Sprchla z teba dobrá vôľa, ako rosa z kvietka. Ľútoť za grošíkom. Za peniazmi neželiem. Ale matky mi, mi je ľúto. Čo povie, keď prídem s prázdnymi rukami? Neustávam iné, len sa vrátiť do služby. A tak som chcel matku aspoň vidieť. Nežiaľ, synak. Ja som dostala všetky tvoje strieborniaky a dobre sa ti za ne odmením. To nemôže byť pravda. Tak pravda, ako že tu stojím. Len sa mi prizri, nebadáš z každej niečo na mne? No. Chcela som ťa vyskúšať a ty si v skúške dobre obstál. Zastavila som už mnohých, ale nepochodila som. Splním ti teda tri želania, za každý striebor jedno. Rozváš si a vral. Keď je teda tak, poviem. Keď som vám podaroval tretí, posledný strieborniak, taký žiaľ mi stisol srdce, že nemám čo odovzdať matke, ti už som sa nerozplakal. A tak by som chcel mať taký meštek, z ktorého by som matke vytriasol za zásteru strieborniakov. No ale to mi nemôžete dať však. Môcť môžem. Toto želanie je za dva strieborniaky, lebo jeden musím vložiť do tohto mešteka, aby sa pri každom potrasení znásobil. Ostane ti potom už len jedno želanie. Nech je tak. Hlavná vec, že bude matka spokojná. Tu máš. Ber. Hm. Taký malý meštek a nič v ňom, iba ten jeden strieborniak. Nestrachuj sa. Otvor ho nad matkinou zásterou a vytriasaj. A ke máš druhé želanie... Keď vravíš, že matka svoje dostane, tak teraz zvari niečo pre potechu srdca. Chcel by som také husle, ktoré by každého roztancovali. Aký si ty figliar, ale je dobre, keď si veselý. Tu máš teda husle a nech ti dobre slúžia. Starko. Starka. Hm. Zmizla. Ani ďakujem, nemám komu povedať. No, ale aspoň nejdem domov s prázdnymi rukami. Posledná fazulka. A môj Jakub, pán Boh vie, kde vo svete zabudol na vlastnú mater. Alebo... Alebo sa mu zle povodilo. Ale vždy bol dobrým synom. Do ho niečo zašlo. A Jakub, môj Jakub. Aj, aj, aj. A niečo by sa mi rozumútil, len čo som si na neho spomenula, už mi je aj tu. Mamka! Mamka moja! Syn môj radostný! Veď som sa ja nazdala, že sa mi Marii víta, jakú môj víta. Ale mamka, veď som tu celý a zdravý a voľa, čo aj nesiem. Ale to len od radosť. A že si vyslúžil, V Celé tri strieborniaky. Aj, mamka. to je dobré. A poslednú fazujku som chcela hodiť do hrnca. Ale to by dlho trvalo, kým sa uvarí a ty si po ceste iste hladný nože. Daj tie strieborniaky, zabehnem dačo kúpiť. Ja... Ja ich nemám. Nemáš? Okradli ťa? Alebo si ich strátil? Dal som ich trom chudobným starinkám. Ty... Ty si ich dal? A, a čo mi? Na mňa si nepomyslel? Nebojte sa, mamka. Za tie tri aký som dostal tento meštek a husle, pozrite. Toto? Toto za tri strieborné? Mešec prázdny! A husle, to je už naozaj daromnica pre chudobného človeka, Varysi. Varysi, oh, Mamka moja, veď počúvajte, čo vám chcem porozprávať. Ja sa... napravíš, Že si sa nehambil. Že si sa opovážil po troch rokoch takto domov prísť. Ja ja mám. Mamám, prestaňte už a nastavte zásteru. Hneď vám nasypem z Zásteru? Tak ty si z vlastnej matky ešte aj posmeh robíš. Točíš sa, si potratil rozum v tom cudzom svete a srdce sa ti pokazilo. Ja už to inak nebude, kto by sa so zdravím rozumom vyčaral tri nejaký za takéto šeplenie. Mama, nastavte zásteru a mocne prichytte. Ja... Ja... Ja... Ja... A, a ja som si myslela, že sa mi to smrdí. Toľké peniazec a sa sšipú a sšipú tras, tras, ešte tras. Ale tak... stačí, hádam, stačí, mama. Za steru ja. už máš vrchovato. A idem chytro, idem k kupcovi, idem, idem. Mama, mama, veď nie zo všetky, mama. Nepočúva, uteká ako bez duše. Musím sa pobrať za ňou, lebo ju niekto môže ozbíjať a ublížiť jej. Poďte, husličky moje cestou si na vás zahrám. ľudia, Netisnite sa tu, no chodite, chodite! Vidíte, čo mám roboty, tak poďme, poďme, poďme, poďme! Tak, tetuška, čo si ešte vyberiete? Tu je masť, múka, sol, svanina, kanapá, suko, ranice, lampa, lampáš, zámať... Všetko, všetko dávajte na kopu. Áno, prosím, na kopu. A ešte, ešte črievice. Črievice, áno, prosím. a šaty, najkrajšie, aké máte pre môjho syna. Donesiem, donesiem, také čo len vymoženostia. Hej, strážník, ty, ty, poď bližšie. Čo, čo si želáš kúpec? Bež po kráľovského radcu, nehneď príde sem. Je tu jedna žena a má plnú zásteru s Plnú zásteru s Ako vravím, tak to hleda, hneď drží. A pritom je to bedárka. Nemôžu byť jej. Pribav ju, hneď sme tam. Ide kráľovský radca. Kde je tá žena? Aha, tu si. V mene kráľa ťa zatýkam. Mňa? Pre pána Jana prečo? Ona sa ešte spýtuje prečo. Kde si nabrala toľké peniaze? Každý vidí, že nie sú poctivo zarobené. Nikomu, nikomu som nič nevzala. Dal mi ich, syn, vyslúžil si ich. Ľudia, drahí, ľudia, drahí, pravdu vravím. Hybaj ku kráľovi, vec sa ty priznáš. Zhabem peňažky, ani grož jej nedarujem. Ľudia, ľudia, ratujte ma, ľudia, nedajte ma. Nikomu, nikomu som nič nevzala. Ber uhnite tam z cesty. Hey <laughs> chai to tak na rieka. Tu za týmto plotom je predsa kráľovská záhrada. Komu je tak doplačil? Vydriapiem sa na plot. Zvedavý som. Cera moja, ty si princezná dedička trónu. Musíš hľadiť na kráľovské záujmy. Ja viem, aké sú to záujmy, otec môj. V našej krajine už nie je to hlucháňov. Všetky si pojedol. A teraz sa musím vydať za jedného z škaredých princov. Iste za toho, ktorý ti bude dodávať najviac hlucháňov. Dcera moja, si nevďačná. Ale nebudem sa s tebou jednať, ani ma nebudeš čahať za nos s tým tvojim vyšívaním. Už som sa rozhodol. Vydáš sa za portulánskeho princa. Či šatku dovyšívaš, alebo nie. Ale ja ho nechcem a nechcem a nechcem. A ja ti sa zvravím, že sa za ňo vydáš a vydáš. Už som nemal týždeň hlucháňa na stole. Kráľovský horár tvrdí, že už nemôže vysliediť ani jediného. Nože že srdce. Ďalej to nevydržím. No. Nie, a nie, a nie, a nie, a nie. Veď počkaj, neposúčiš, a ja ťa dobehnem a dám ta zavrieť do Aká naháňačka v kráľovskej záhrade. Princezná beží ako svinka. A aká je pekná. Prečo som si ja hlupák nežiadal za jeden striebor jak princeznú? Veď mi tie starénky ústavične pripomínali. Och, ja trúľo. Hm, teraz je už neskoro vzdychať. No možno by ma ani nechcela. Ale mohol by som jej aspoň pomôcť. Poznám také kúty v lese, ktoré ani horár nepozná. Musím zohnať pre kráľa hlucháňa. Ale najprv si matku domov privediem. Dějí chlapci! Nemyslíš si ty jakurský klpáň, že za dva hlucháme dostaneš princeznů? Já mám slíbené tri! Ha. Máš? Ale staré! Nedajte sa jakurský dvorania. musíme sa prvý dostať na hra! Koľko si dal kráľovskému horárovi za tie tri zdochlíny? Ha? Tolko, že si zaslúžím, aby som bol zámku prvý! Mešec z Triebor Mešec? Uh. Odo mňa žiadal mešet za dva, ale istotne budú čerstvé, ha? Bračekovci, darmo sa tu asi zbrojnoči bijú. Ja už mám princeznú slúbenú. A koľko hlucháňov si dodám do, do kráľovskej kuchyne? Ha? Zajtra dodám, bračekovci, štyroch kráľovských horár ich už strieľa po vesem. Na zajtra slúbil mne. Nie, nie, nie, mne slúbil na zajtra mne. Lenže ja. Som dal za každého hlucháňa mešec a vyhral som. A nič si nevyhral, a nič! Ešte sme tu my, ale vy sa nami a ukáže sa kto vyhrá. Vy! No chlapci moji, na nich! Handlujú sa o princeznu, merajú ju na počet hlucháňov, ani čo by to bola dáka vec, a nie človek. Husličky moje, ukážme im, ako sa tancuje pri mojej muzike. Co je to? Joj, mladiem si! Netancujte ale! Byte neprietená! Ej! To čo sa zvrtáte dvorani a čo cifrujete? Byte portulanských! Bratšekovci! Či nebadáte, že krepším aj vy? Stom zudá kečary! Hohohoho! A kto to hrá? Prestaňte! Jaj joj, joj! Meď už nevládzem! O. Nevládzem! To, to nie je zkostolým riadom! Potekaj mi od jato. Jakku, Jaůký princu těkaj. Krba mi sa sne tancuje. Jo, a je ty už učiš jako paravómci. Jo Joj, já jo, ja. Ja ne vládze. J ja ne vládze mu žekajmeecný krokom. Tak sa priznaj, lebo ťa dám zariet do hla K čmu sa mám priznać? Nikomu som nič nevzala. To sa ukáže. Vysyp striebor nejaký sem do mojej pokladnice. Nevysypem. Nikdy viac by som ich nevidela. Uhnite ľudia. No. Čo sa tu robí? Čo, sa... Čo je to tam za krik? Jakub! Jakub Syn môj, ratuj ma! Hej, pán kráľovský radca! Nechajte moju matku na pokoji. Tie peniaze som jej dal ja. Ó, oh, tak ty? A ty si ich kde vzal? Aké máš remeslo, ty bedár? Čo ti tak vynáša? Tuto, husličky. Husličky? To rozprávaj hlúpejšiemu. Tie peniaze zostanú tu. Ale aké husličky, pán radca? Keby som vám na nich zahral, všetko by vám bolo jasné. Nepotrebujem. Ale ja vám zahrám, aj keď nechcete. Čo, to znamená, čo to robíš, prestaň? Len tancujte, tancujte, nože reskejšie, pán radca. Prestaň hrať, Teraz môžete poprosiť, pán radca. Tak prosiť, nikdy, už aj prestaň hrať. Prestaň, prestaň, nebudem, moja, moja smrť, Prosím, prosím ťa. Uznávate, že peniaze sú moje? Ja, A dáte navždy pokoj mojej matke i mne? Najdám, ja, ja, dám. Len už prestaň. Prosím ťa, prosím. Tak. Ja. Majte sa tu dobre. Poďme, mamka. Ešte sme sa takto dobre nikdy nemali. Poživne máme, dosť hladovať nebudeme. No, ja pôjdem, mamka. A kde sa zberáš, syn môj? Pozriem sa do hory. Nechoď, Jakub. Nechoď, syn môj. Veď teraz máme jedlá hojnosť a ak ťa v hore prichytí Kráľovský horár, bude zle dobre. zakázal do hory chodiť. Zakázal? No, tak sa pozriem prečo. Len, len dávaj pozor a aby si nezastrelil hlucháňa. Keď ja, moja, práve hlucháňa chcem zastreliť. Ha, pitliak! už ťa mám. Na toto som čakal. Stoj, stoj, ani sa nepohni. Hej, teraz už môžem kráľovi predviesť človeka, čo mu plieni lesy. Ako vidím, ty ich plieniš väčšmi. Čo? Ty? Nesieš dva hlucháne a kráľovi tvrdí, že ich v našich lesoch niet. Pre ktorého princa sú tieto dva? Pretoho, pre toho, ktorý viac zaplatí. Ty sa tým ani netajíš? Musím im to teda vyrozprávať. No, na kráľovskom dvore je pravda to, čo poviem ja. A nie, čo povieda aký trhán. Podaj mi hlucháňa, čo si zastrelím. Ak ho chceš mať? Tak si ho vezmi, padol tamto, do Trňa. Aha, ale nemyslí si, že mi ujdeš, našiel by som ťa, čo by si sa priam pod zem skryl. A kde je ten hlúhaň? Tam, no tam, len vojdi hĺbšie do Trňa. <sík> čo sa to robí? Čo to hrá? Prečo musím tancovať? <sík> pomoc, pomoc! Len si zatancuj. Tomáš, za to, že nedopraješ chudobným kúsok diviny a že vydieraš kráľa. Prestaň hrať, prestaň hrať, zvýluj sa. Pozri, pozri, už mám si sielko potrhaný. Jo, som Len si ešte zatancuj. Ne, Nebude preháňať ľudí ani šalovať kráľovi. Už nikdy, už nikdy. To je správna reč. Teraz ešte sľub, no, no, že prestaneš predávať hlucháne cudzím princom. Sľubujem, sľubujem, sľubujem, sľubujem. Tak, výjdi z toho trňa a všetky hlucháne polož k mojim nohám. Tu sú, tu sú. Joj, joj, toto ešte oľutuješ. Tak, bolo ti málo? Alebo ti mám ešte zahrať? Ne, ne, ne, smiluj sa, smiluj sa, nie. No, bež. A nežiadaj si... Aby sme sa ešte raz stretli. Najjasnejší král, prepáč mi, že predstupujem pretorom takýto otrhaný, ale bežím rovno z lesa. Práve som dolapil pytliaka, ktorý vyplienil tvoje lesy. Pristihol som ho, keď strieľol hlucháne. Pozri, pozri na mňa, byl som sa s ním ako levo, ale premohol ma ušiel. Buď prísnym sudcom, zaslúži si smrť. No, ale aby zastrelili hlucháňa, tak je dobre. Kde je Kde sú hlucháňe? Sem s nimi? idem ho na jasejší král. Ešte dnes ho sem dovlečiem. Ale najprv, najprv podpíš rozsudok. Ale načo rozsudok? Hluchá chce! chce. Hlucháňe dávno zjedol. Čo? Zjedol? Zjedol. Tak si zaslúži prísny trest. Dajte papier. Tak. A teraz budem ja hrať a on bude tancovať. Pozri, pestúnka. Kto je ten mládenec, čo ho vedú odcové stráže? Veď, moja, to je ten, ktorého som ti vybrala. Tohto? Ale veď, psst, ticho, jevčička, sa. Nezakrývaj si oči, princezná, pozri. Mládenec si ťa ide pozdraviť. Co? Zadržte ho ku kráľovi, nesmiel! Prečo by nesmiel? Poď bližšie, mládenec. Čo si urobil? Čo? Vystrieľal všetky hlucháne. Omyl. Zastrevil som iba jedného. Aj to iba preto, že som ho chcel doniesť do kráľovskej kuchyne aby som aspoň načas ochránil princeznú pred dotieravými pitačmi. Klamé, klamé, mal tri luháre. A kde sú? Kde sú? Kde je <súdňujem> môšanísos? Zaniesol do kráľovskej kuchyňe. Aj, to je dobre, to je dobré. Box z nich zastrelil kráľovský horár, ale nie pre tvoju kuchyňu. Predávali ich cudzím princom Čo? a ty ich potom nosili tebe ako dary. Na jasnejší kráľ, never tomu luhárovi. Sám si videl, ako ma to riadil, keď som s ním musel zápasíť. Môžem oprisahať, že som sa horára ani prstom nedotkol. Kráľ ten mládenec neklame, viem to istotne. Otec nedovolia, aby ho potrestali. Najprv vyšetri, aká je pravda. Aj, aj, aj, vedie to, aké si pomotané, už mi z toho hlava brní. Lenže už som podpísal rozsudok a nemôžem zmeniť svoje rozhodnutie. Pre teba je dôležitejší pečený hlucháň ako ľudský život? Vidíš, možno sú hlucháne už upečené. No chytro to ukončíme. Všetko je pripravené na jasnejší kráľ. Môžeme začať. No tak toto mi je pekná spravodlivosť. Prišiel tvoj čas. Nehodný poddaný. Veľkomožný pán kráľ, a môžem ešte niečo povedať? Ak splním ti posledné želanie, len chytro, aby mi hlukáne nevychladli. vrav. Som chudobný muzikant, husličky mi boli verným priateľom a chcel by som sa s nimi rozlúčiť. Nedovol mu, mu hrať najjasnejší kráľ, nesplň mu toto želanie. Ale nechytaj ma za v horár, čo si to dovoluješ? Izo! A, a ja mám rád muziku. Idúš, hraj. Ele, daj, daj, No, to, to, to, to, člach, to je lákavé, ale ak nedostanem Mocno. viac, tak vari ešte chvíľu budem hrať. Ah, o, a, oh, držte môj, stojte! Kde je moja stráž? Tam, tam, tam. <podzorujesz> je, aj strávš, tancuj, mlačiš, tanie, tanie. Nie, nie sa, otec. Si nejlepšie tancovať, ako si rozum trápiť môjim vydajom. Povedz, chlapce, Ďakujem ucieklo. Žiadam si princeznú za ženu. Aj, čo? Princeznú som už sľúbil, princovi. Tak sľub zruš. Musíš tej sľub zrušiť, otec. A keď poruším slovo, pritiahnem sem s vojskom. Nemaj strach, ľahkoho premôžeme. Vytancujeme aj vojsko. Má, máš pravdu, radšej nech sa utancujú oni ako ja. Tak zvoluješ, otecko. No pristane, prista, pristane, na všetko. Na Mám vojšetko. tvoje kráľovské slovo. Závala závala Ja im môžem ma podoprite Ja umriem skôr ako ochutnám hlucháne Neboj sa král Ešte nikdy ti hlucháne tak nechutili ako ti budú chutiť dnes Starenka, veď my sme známi. námi Kde sa vy tu beriete? Čakala som ťa aby som mohla vystroiť princezničku na sobáš. Jakub, že nich môj kto je to? Nepýtaj sa nevesta moja. Radšej pozývaj starenku ďalej. Možno nás pán kráľ ponúkne pečeným hlucháňom. A jasnejší pán král, pečené hlucháňe sú na stole.